الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق سورة سواد ابتلا امتحان نمستوفینو ننبیعو سیجمالن او سو تفصیلا اول کی تسلی پیغمبرتا سواد اللہ پویی پو مانا ده دی والقرآنی زی الزکر شاہد دی قرآن جنسیت کونکے خلق تا دا توحیدو بللذین كفروا في عزه وشقاقا لیکن کافرانو خلق چه دي هغه ډېر پزت کيدي او په دوی شونه کوي توحید نه مانی الله وي تباب شنو کم اهلقنا من قبلهم من قرن سمر ډیر هلاک کړي دي مونږه مخکې د دینه قومونه په اړه فنا ذو ولا تحین مناس لکېږي ګریم او نو دا واخو وخت د خلاصي واجبو ان جاء اهم منذرون منهم او حیران شو پځي باندې جراغی د دې طایرون کې د دې د جنسنا انسان وقال الکافرون ذا ساحر کذاب او دې د کافرانو چې دا هو جادوگر دي او ډېر دروغجن دي ولی ضروري یسودی اجعل الالیات الام واحدا آیا دی گرزی غدیرو خدا یانولا خدا یو انہا زالش انعجاب یقیناً دا خبر دا چی دا دا یو خبر دا دیر ناشنا امیشه دا پار توحید خلق و ناشنا گنا پیغمبر موي بدال اسلام غريبن توحيد چول دنيا کې راغنډي اور ناشناو ابيابوم ناشناشي وانت لقل ملؤمنهم پرواني شوي دليل پیغمبرنه چې کله توذا خبره وکړا او کړه ځان سر پتلو کې انم شو زې زې وَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا يَلْفُونَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ بِخُدَايَنَا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَيَقِينًا دازه ز سغرز دی چې والي زمونږ نن موږ غوږی تنه یو تیار دی کې ز سغرز دی ما زم انا بیا ذا فلملۃ الاخرام دا خبر وای چې اکړی م خو نو اوری دلی دا خبره باغار واستیدین د عیسی علی السلام کې هرې کوم د دروي اجازه تو کنه غلط تین ته عیسی علی السلام دین وای ان از الاختلاقا ندی دا دین مغردزان نه جوړ شوی او نو زله علی ذکر مم بینینا ایا نازل کړی شو په د باندي قران زمونږ پوميانسکی بلهم وی شک من ذکریم بلکې الله وی خبره زده چې په شک کې زمادي کتاب نه بلما بل یذوقو عذاب نه بل هیڅ نه خلیک نه د سکل عذاب زکت در روغ وی گڑی وڑی وی خواه اما اندام خضائن و رحمت ربک العزیز الوحاب آیت دیس را خضانی دی در رحمت در چې اغزاتو چی دورا او بخشش کونکه چی دیستانو بوت نمانیه اووی چې زاین زده لایق مونږه لایق یو نذیر سره اختیاراتی کنا نو کوي و سره نو بس استعمال دی کی عمله و ملک السماوات والارضین آی دزیز پر رضی بادشاہی د اسمان نو دزمه کوه په ما به نو ما او سوج په من د زی تواړو کی دی فلیرتقو فیل اسباب پس اوزی خي جی <تصف> پراسو پا سیڑو باندی دیو خیجی برا اگر شیطانان چی خیجی او دروازه دی بن کی چی وحی پی رازی کنا دی دو رخ پا دی اسن دی یو موٹ خلق دی جون دم دا یو لخکر گوٹ دی دا مشرکان پی طول دنیا دکشینا اللہوی جن دم ما یو موٹ خلق دی هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ فَتَغَزَّى ذُو مُقَابِلِ كِبَ مَا تَرَامَتْ شِيَ فَشَنَدَ فُقَانُوا قَوْمَنُ نُورُ سَبَأٍ نَكِي خُذَانَ بِهَلَاكِ كِنُ هُنَالِكَ كِي مُقَابِلِي وَخْرَاشِي هَلَك وَشْ أَقَاوْمُنَكُمْ ذِي كَذَٰلِكَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو داغه سي درو جنکړیو مخکې د دینه قام د نوح عليه السلام نوح عليه السلام لرا عازيان نوح عليه السلام لرا او غ فرعونین چې خواندان د لخکرو ابي موسى عليه السلام لرا يا خواندان د بنګلو او سمود او صالح عليه السلام لرا قام د لوط عليه السلام اغلرا او اصحاب الايكات او بانو الله خلق شعيب عليه السلام لرا اولئك الاحزاب دا دنیا غډلې دي چهلکه شوي دي ز ټول حقیقت سو ان كل نو هر یو د دینه منونکو الا کذب الرسل مگر دروغجني کړ د الله پیغمبران فحق عقابو نو عذاب په ثابت شي کنه تکذیب سبب د عذاب ده امایم زورها ولای او انتظار نکي دا موجوده حلق الا سيهتا واحده تم لا من فواقم مگر يوي چیږي تا هغه چې غا یو چې بیانشته دا غيده پاراتومره قدري وقفه او صبر لك فواق الناقه وقالوا وايدی ربنا عجل لنا قطونا ای ربا ذمونگا ذراك مونگتا غفل عملنامه قطونا غشت عملنامه ته چتوه لی آمونگ لذراكا قبل يوم الحساب مخك مخك ده حساب كتاب در وزنه چه مونگا و <تصالح> تسلیزی کرکی و اقیاد داود علیہ السلام اول داوشان او بیا داغیب تلا اسبر علامہ یقولون صبر کواب هغه خبرو چې دی ایوائی و اذکر عبدنا داودا او یاد کا حالت دبندز منگا چی داود علیہ السلام او اولی شان و گورا اب جنا کنا د اوچت شان ده دویم ذل عید خوند قوت او د همت حدیث کی رازی لا یفروا اذا لاقان کله مخامخیو نو تخدیذ له نو او دریم انه اوواب ذروجوکن ان کہ اللہ تعالی سُلورم ان سخرنا الجبال ما هو يسبحنا منغا تا بيدار كليو وخرنا لذذ سراچ تصبيح بي وي بالعشيه والاشراق فما زيغر او سحر كي وتيرا محشورا اوق كل شيء اريب حری داود ذا او دلی اسلام سره دل لا ذکر کوونکو وشددنا ملکهم موږ امز بوتکلی او بادشاہی د دو په قسمه قسم لاخر سره واتنا الحکمتا ام ور کلو د لا حکمت عقل مند خبر او فصلل خطاب او غ بیان چې ډېر واضح او فرق راوستونکو به هغه او باطل کې د تا راښندګر شو اوس ابتلا ذکر کوي چې د خپل روز درې قسمه کړی وي او د عبادت او بل خلکو کار او بل خلقو د فیصله خدای الله خو هوا چې د دا دروازوم د خلقو اصلاح توباسان زکر دی که دیرلوی عجر و ثواب دیکنه ده خلق و خدمت نمتحانی پیوکو او پا غرز باندی جگرمار رالی چه د ده, ده عبادت رزوا و هل اتا کان باو الخسم او آیا راغ لیتا تا خبر دا غی جگرمارو از تصور المحراب کلچ روخات ده د عبادت خانی تا ازدخلو علا داودا کلج داخل شو داود علی اسلام تا ففز عمین هم نو گبره شد دینا قالو لا تخف اوی دی چه مو گبره بیگا خصمانی منگ دو تنیو یو بلا سرام شر ده بغا بعضو نالا بعض زیعت اکرد بازی زمونگا پا بعضو بانده نو تالا ذکرالو فحکم بیننا بالحقیم تفیسلو کا زمو میند کے پہنساب سرا ولا تشتت او زیاتے ون کے په ویسا لے وہدنا الہ سوا ایسراتون او زمنگا رہنمائیوں کا اگے لاریتا چہڑیرا صحیحدان ہوں ہنوں پویگو جدی کس فیصلے آوگا ان ھذا اخي بیشک ھذا زمرور دے د سرع سرعونه ناجتن د د یو کمسل ګړي دي ول ناجته دهتون او زما یا وګړه ده فقاله کفل د ما ته ووي چې ما ته حوالهکه لاان خلاص د مثبت نه ې ف ختاب دبر د کې په مابانندې په خبر وکې له دا اودل السلام لقد زالله مکهه ب عالی ناجې کاه ااناج دا خو رتیا د زلم کړړی پهتابان دی چې غواړیستان دغه یوه ګړه او خپل سل پورا کوي خو خیر ی وا تاسو نخه نه کرم من ن خو او ب شکه ډیر د شقیانو نه چې د چا کار د شیکقی ل يبغې بعض ماله بعض داضاتې کې بعضې په بعضوبانندې هر یو بلتهغلی که نه چېجوشينو بیا سم سامي اللهنا منوا لې هااتې همګ ا هغه کسان دییاې نه کوي چغیمان را او عمل کې سالحقللو مع هم دا ډیر کم دی نو دیر کم دی په دنیا کې داسې خلک وزو ان ذاوذو انما فتنناه او خیال راغ د داوود علیه السلام چې دا همون په دې باندې امتحان وکړ ته عبادت غاروزم ولا ګړا وړا کړل خلقو فیصله ډیره ضروری و فاستغفر ربہو نو بخنه یو وخته د خپل رب نه وخررکعو وانا بو او پريو الله تسجیدکون کې وروجو یو کلام فقفرنا لو ذالک پس بخنو خبرې الله تعالی همدې چاره وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ أَبِشَكَ ددد پارام سرآډې رلوي مرتبه ده اور ډېره ښه ځای ټاکنه ده دا صحابرغه چې غسل خطایینو رنوا او خلق با فیصلو لراتلو او به نن د عبادت ورزده نن د جمعې ورزده د سومره سره خپشي یا خدای زمونږ ضروري کار دی او دا اصل خبر راځه چې الله تداخوا حنو وا ولکه الله تداخوا هچ خلق خپل فیصله باندې ضرورت ته چې هغه ختم شي نو ته فیصله کوا یا داوود او ان جعلناک خلیفتا فل ارضی ای داوود علیہ السلام تَمُڠا غرزول خلیفہ وازماکه کی فیصله كون کے حاکم فاحكم بين الناس بالحق نو ته فیصله کواز حل قومین کی په انصاف سره حواله تتبع الهوان عمره و په خوائشه تو پسی هو یذلکان سبیل لله خطاب کی تعالی د سویل ارذلانا خواش تاویداری کې داشته کناث ان الذين يضلون عن سبيل الله بيشکه کسان چې گمراه کیږي تعالی الذين لهم عذاب پارا عذاب سخت دی به معنی نو یوم په سبب د دې چې دې یې رکلې دروځه حساب کتابه کدی سره د قیامت غم وې ذي بذلذ الره نندوکه کې ده که ده آخیره تاقیده ده سیده انسان کانٹرول کهی که نخواه عقلی دلیل زکر کهی امخ که سره مناسبت چه اللاوی ما ده آسمان نو آزمه که ده انصاف ده پاره پیدا کری دی چه ظلم و نشی وما خلق نسما وله اردا وما بینه وما باتوله اما پیدا کری آسمان نو آزمه که او سا چه پمین ده دیدوارو که دی آبست چپدی کې د انصاف نکېږي ځلک ځنل لذین کفرو دا خیال, دے دا خیال دے. اللہ دی خدا خیال کافرانو خلق دی چې د لاس پیدا کړی دی چې د مخه پیدا کړی ويل للذین کفرو من النار پسالاکت دی دغه کافرانو د پارا د جهنم نا امنا الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل مفسدين فی الارضین الله یذبح بین صفیکم ایا زغرزو ماغه کسان چې مؤمنان دی عمل کی صالح پشان دا حلق چې فساد کوي پزموکه کې اما دی له پیدا کړې د ازموسمان چې زټول پیو موګیو تعالو خر و تتو او اصو نا ام نجاو المتقین کالفجار ولی زبا گرزم متقین پشاند بدکار و فاجران و خلق دکافران دا و داخیان لخا ټول تول یوشان یو يو یو خلق یو تول دخده بندیان یو اتول جنتیان یو اللہوی چرده سنکی گی کتاب انزلناه الیکان <سؤال> عظیم الشان کتاب دی چې موږ نازل کړی تا تا مبارکون دې کې ډېر لوي خیر او برکت اچولې دی الله او وقتا دی لید دبرو آیاته چې خلق ډېر سوچوکی د دې آیاتونو کې او یې نور کې سوچ کړي ازه سوچ او تدبر کتاب یې پرخه دی وليتذكروا الالباب او چې عبرت حاصل کیږي د ذې ناقل مند دې ته اقل مند وی لیکه چې د قران نصو جوفي کر تخپل ځان اصلاح کیغه نور ته به اقل وی لینو رضا شن اېبتلاء داوود عليه السلام ذکر شو چې ام بیا دې په اړه لیکل شو چې د مخلوق اصلاح وکي دویم و ابنا ل دا د سلیمانمونګ اوبا دا د ل سلام ته سلیمان ل سلام چې زیو نه عملله عبددو او خاوالی دا چې ان نه او به ب شکهې تا ګې دونکې او الله ته ز اوضا علی بال العشي دکر کوي کلا شراروان دې کړې شو په د باندې په حدا مازيګر کې کرا اسونه چمواینه وکي زکه قوم مال دې سليمان عليه السلام موار زموار دې او د زمواري اوسته وا په پله دې اقبال کاه فقال ان وی اني احببت حب الخير عن ذكر ربي اهل کو ذ محبت ساتھما محبت د مایل سره ولیکند د ذکر د خپل رب د پاره چې د الله نو مو چتکم د الله دین نو چتکم د دې پر محبت ساتم د مایل سره او د خواہشاتو د پاره نه چې خواہشات پوره کومه حتا توارث بالحجاب تر دې پوري چې پټ شپه دړو کې تم را کرا سنو چې ما کې جوړ کم زې اوږي ځغلي دې نو ډوړي یو چاته ردوها عليا سليمان عليه السلام وی چې واپس کې کې پما باندې اچوا پسې اکړو فتوا فیقه لشورو شمسحم بالسوق والاعناق جلا سیرا خپل د هغه په پاندو باندې او د هغه په سټونو باندې څنګه دا سنو په سیحت او مرز باندې هم پوي ځکنه او او اید دا غینا معلومی گی دا ساروی دا سٹونو دا پانڈو نا چیرسو بیماری پا کشتے کنشتا با تپوس کې زمانہ کنا ازمو پا امت کی حضرت عمر امدد پا اخلاقو علی سیرتی ہی سلیمان علیہ السلام پا اخلاقو دا هرشی دیکھ والوی پا اخلاقو د شان ذکر شو نو سی امتحان ذکر کئی حدیث د بوخاری کې شپه وزهره وی سليمان عليه السلام وي چې دما او يا بيبيان بی دي يا سل لا تو فن نال ليله تا نن شپه په ټولو چکر لګومه او چې هر یوي د الله زی ورکینو دا دما ما د پاره پورا دستا ده الله په لار کې وځي انګي تهري خبره کې دا, دا, دا انبياو نیت د الله ذن او دا اللہ جیحاد دا وصل کی و لقد فتنا سلیمانا منگا امتحان کرو پو سلیمان علیہ السلام باندی و علقینا علا کرسیہ جسدا امونگا او قردو دا پتخت باندی لو تو نیمگڑی پیدا شو پاو یاو یا سلو بی بیانو کی انشاءاللہ اینو ویلوی سمعنا با او به روزو کل لاتا د خپل غلطه نه چې لاتا زمانو نقصان ده قال رب اغفر لي دوی چې اره زمانو مته به حنو کې وهب لي ملکن اورا کې مال داسې بادشاہي لا يم بغيلي حدن من بعدي جنيم مناسب يوتن لرا ورستو زمانہ انك انت الوهاب یخنان چستا خزانو کې څه کم یې نشتا تو وهابیه ا موږ وهابيان یو زګستانه غواړو الله یې سوال وکړ قبول مې کو فسخرنا له الريحا دا هوا چې الله تابې کړو دا سوال کړو چې مال داسې بادشاہه عراق هيو د مفسرین خبره ده وې اسونه ټوکلې کړو نا اللہ و لداغی پزای بانده هوا تابیکلا نا قرآن چی سوی دا یقینی دی فسخرنا لہو پس تابیکلا منگ ددد پارا هوا تجریب امری روان بوا ددد پ حکم و رخاءن نرما نرما حیث و اسواب چکم پلبا دیتو ما پلبا روان بوا او تابیو مکردلا شیطانان قل لبنا وهو غواس هر يوم مصري تعمير كون کے غفي و ان کے صحكار نا دینہ واسط و اخرين مقرنين في الاسفاد انور بيريانو ابد ماشانو طلليشي پو بيڑو کے 하자 تو انا منگوئ چے السلام دا زمون بخشش دے تعالی فمن ن احسان پا باندی کو په خلق باندې او امسکه یزان سراوسا تا بغیر حساب استان پا دی دی دی دی او ستانه پدی کې تپوس نشی کې زم مالیا دی چې دا زو خبرې کزان سره ساتي نو کارونو په یو او ګ خلق له ور نو مو صاف خدا وان له عندنا لزلفا او بیشکا ده ده ده پارا مونگ سرادیر الوی مرتبه ده و حسنم او دیر خیستا مقام زید و سیدو ده وذکر عبدنا ایوب او یاد کا امتحان د بندز مونگا چا ایوب علی سلامو اریو سر عبدوی خوا چا انبیاء عبادو عجزی کونکو خرش پرشنو د چمیراب کې به مخرا واره تا وې د زماني غوث د سو په خلد زندگی حالو حال وګورنو اپدیت نشته کنه یاد کا بندز مون غایوب له سلام اذنا د ربو کل چې आवाज کړي او خپل رب ته اني مسن شیطان نو عذاب چه بیشه که راورا سیدمات شیطان ستلی کلمه و دیری تنگ کلمه ده مرز نیم تانګ شوه ولیکن ده شیطان نه تانګ شوه ما ده پریادو او دا, دا دین خبره ده و زکر دیتا بی سبری نشیوه لیخا زکر استوین ناوجد ناو سوابی را ها گیه نو کلی. او رکو دو بیر جلیک او ها خپا از ما کبان دی نوبه براو دی نچخپای اوال نوبه براو دی هازا دستا دا غسل دا پارا هم دی بار دنیا خیوبه دی و شراب او د سکلو د هم دی و هبنا له اهله او ورک منگا و باخ منگ دتا اهل دادو و مثلا او جمعک سو مرعون داوی په دوو عمران رحمتا منا دا رحمت زمونږه طرف نه په د و ذکر ال ال الباو او دا یادشت د دا, دا, دا قلمندو چ باندې از می خrazi ایوب علی او سوګندې کړو چې بي بي تا خبر او كلام چې دا ده طبيب دی او izza dae علاج کوما کنه موږ یې علاج وکما خوشين و دوم روي چې ان ته شفاي تني دا تا جوړ کړم اني ويلي سلامو چې izza فا بل ډاکټر دی نو قسمه وکې چې زب ته حاصل گزار وامه الله دغ قسم سان کوو وخص بیاې کا ض اوص واخله په خپل لاسبانې یو جبک حضرت شیخ معوه فظب ب دګزارو کا پهې سره والله تح شو او قسم بې پهځیشي ان وجدنا اوابره الله مونګ مونې او دله را ډیر سبرنا کو انه اواب زکه الله تروی جو کوونکو اننه خ بندا وسو کی چې درګه تمړ دی وی چې دا وکي سوالو قبول شی دا وکي کان در باندې وخی دا الله وی خ بندا چې اواب الله تروی جو کی دا تفصيل او اجمال ذکر کی وذكر عبادنا اویات نور بندیان زمونگا ابراییم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب السلام ولیل ایدی دا دیر حمتناک خلقو والعب سوار او دیر حقل من انہا خلسنام بخالصت منگا خاسکلیو په یو خصوصی صفت سره ذکرت دار زیاداش ده قیامت قیامت نه ویر کلهن دایې خصوصي صفاتو وین نو عندنا له من المستفین الاخيار او بشکره دا پیغمبران چی دی مونږ سره عندنا له مونږ په نسبان الله ویخه د خلکو په نسب خو دی ګناګار دی دا ریونه قلتی شو دی دا خلکو د مورخینو په نسب باندې ولوی عندنا مونږ خپل خبره کو هم پر نيز باندې دا دا غوچتو خلقو ندي الاخيار چې الله تا قبول شي او الله تا غور شي و زکور اسماعيل او اليسعا و ذلکفلهم اواتکا ابتلاء د اسماعيل عليه السلام او د الیا صالح عليه السلام او د ذلکفل عليه السلام او من الاخيار د ټول پیغمبران اغو چې د الله په نيز باندې بهترو ها دا ذکر دا بیان او د حق پرستو د امبیاو او د هغه زې ابتلا او امتحان چوزونیه کې هغې سختې تیر شي وي وان للمتقین لحسن معاب او بیشکره د متقین د پاره ډیر خوښته زې ذرات لودې جنات عدن جنته نا زمې مفتحة لهم الأبواب پرانستشي بي ده دي جنتيانو ده پارا دروازي داغي متقعي نفيها تكياوه انك بي پاغي كي يدعو نفيها بي پاكاتم کسيرتم و شراب اور آغوالي با پاغي او شرابهم پاین دوم قاسرات اتورف اتراب او د دې جنتیانو سره حyana کې خذی هم زولی دي چې نظر ونه برکې د دی دېنا وبویلی شهازا ما توعدونا ل یوم الحساب تا نه متونځي چې تاسو سره وعده کولې شو د قیامت تر وځي ان ها زل رزقنا بې شکه دا زمونږ غري زقده چې تاسو تمويل او تزقن کریم رزقن کریم دا عزتمن رزق دی ما لهو من نفاد تخلسيګي نه غوري دا دنیا غري زق نه دي د له خلاصي دا یادو وساته الله ویخه خو زه هازه دا خبره یاد ساته غوري و انل توغینا لشر مااب او ویشکاده سرکش حلقو د پاره ډیر ناکارزه ایده الله تعالی ورسو کو ساتي جهنم دې یسلونها داخل بشي هغه یتا فبسلم</thead> ډیر بد قالین نه خان دې تبا قالین ولخلق راضی مزکا الله تعالی مو کې خوذو حذا فلیذوقوه دا عذاب د فلحل الله ودا وسکه داو سا که حمیمون گرمی و بدی و غصاقا و اوین زوی دی تکلون بیچی میل مراشی نویو براولای جکی اللہویو لنبیه بالا تو بو انتظام کوکا شربت بای جوز بای حمیمون و گرمی و با اوین زوی و آخر من شکلی ازواج و نور دا دی پشانتی. پا قسمونو عذابونو دیخوا ازواج پا قسمونو عذابونو دیخوا هازا فوجم مقتحم اماکم اللہ بو ایدا بلد علر عالم علمانو زیو تپری دے دا ایو لخ کر دے چیدی نووزی پتاسو که زیخو بنی خوزی وزان زیینو مقتحم اماکم نووزی پتاسو که ناغیبو ایلا مرحبا بیم ذیلہ د خدای خوشالي ورنکی 14 دا معنا دا کل مرحبا فراخیتوي ګا جنتیا نو زوی نه ډیر فراخ دي نو له مرحبا بم هم غیلکم زیک زیش ته جهنم کی ندی خوشالي دیلرا انم سوال النار ذګ دیم جهنم ته داخلي دی دا غدی کنه الا من وسوال الجحیم قالو نو ابوی دارات لون که اولی غیطه جواب دیر سخمه لاشو چه لا مرحبا بهم نا غیب هم دغا سه جوابو که بل انتم لا مرحبا بكم بلکه تاسو چه تاسو لده خدای خوشحالی در نکیم انتم قدمتمو لنا تاسو منگت دا لارخ او وان دیوتی مخ کتلی که نا او تاسو مونتا دا لار خایستا کرده و مونتا دا لار سمال پس پا بیس القرار تاو دیر بد زیده آرام ده مونږ خوی چه مونگ با آرام کو دنیا نستر راغلیو سوکڑو والیو او قرار نشتا پا بیس القرار دیر بد آرام ده قالو دا جمع دوابو کی قالو بو آئی تولو رب بنای من قدم لنا حازا چاچه مونگ تدا زی مخ کڑه ده امونگ دیلاری ترا اوستیو فزید و عذاب انزوی فن فن نار نو زیاد کی دی عذاب دو چند پو اور بیا به خیال شی چیره امونگ دنیا کی با سخلق مونگ با تشریان بے که نا چه یا پسات که مسلمانان ته مشرکان ویو ځانمنې ځانمنې أغې نشته وقالو بوای ځانمنیان مالنا لا نرى رجالن سودی مونږ لرا چې نو وینو أغه سړي کونه من, من العشرار چې مونږ به شمارل أغې ذشریانونه اتخذنا ام سخریا د ظلمون نیولې ودي لر پټو سره امزاغت عنهم الابصار یا گډوټ شوزمونګه نظرونه نظروم کار نه کوي ناغیفو جنتو نکي ان ذالک یقینا دا بیان چوشو له حق دی کی شک نشتا دا خو یو ثابت شې سو تخاصم اهل النار جګړه د جهنم یانو لته به شک کې دا هډېره یې تینې خبره ده او ان مع نه منظون تووایه چې ش زخویرون کې ی خلکو قان د جانم ن خللا زما خبره اوغ دا د چې معمن اللهین ال الله الد القار نشتبل حاج روواو کار ساز ک یو الله یوااضدي او پټولو ی د با د ډیر ل د رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار هغه ذات چې رب داسمانونو د زمکو دی او چې په میندې د دوالو کې زبردست ذات ته خو بخشش کوونکی ترخوا سره مشته خواګه سره مشته کړه قل هو ونبون عزیم هو ايوتا چې د قیامت دی کنه دا غوړړې له خبره ده دا زه هغه سغانې دا ډیر لویه خبره ده یا دا توحید چې بیان شو دا خبره ده ډیر لویه انتم عن مورزون او تاسو دین نه مخالون کیه ما کان علیه من علم بالملائ ال نشته ما ته هیڅ علم هغه مجلس ته ملایکو چې وچت ازی اختصمون کلچیغی او بل سر باس کئی خبری کئی زنیم خبر دا غینا زن دنیا تا نیم راغلی چې چه تاستا لونو او ایما تاستا د غیب خبری و کما نه این یو حا ایلیا وحی نشی کولی ما تا دهیس ایلا مگرد دی خبری انما انا نزیر مبین بیادتو ایما چه زیرون که مخکارا پدای مسالې باندې چې ما من الہن الا الله الواحد القهار زه صرف دغه لراغلی و ازو ملائکه په حال صحابه رمو هه چې وحی را نو بیا خبري خبر جو و لکه دا خبره ملائکه سره الله کوله کنا اذ قال ربك للملائکه یادك چ ویل رب ست ملائکه ته اني خالق بشر من طين چې زه جوړون کایو باندې لرا د خټينه تاسو وایګه د خطیب سره باندې تاسو ووی نه کنا تاس ووتو سیزه کوي فایزا سوی تو کله چې برابر کم دل راو نفخت فی من روحی او بیا برکتی کومه پوکم پد کې د خپل روح نه فقعو لو ساجذین د پریوز د تا اجزی کن کی دامت تاسو حکم کړل اساجد الملائکه تک ټول اجمعون وسجد کړي و املاکه ټول په جمع باندې الا مگر ایبلیس نو وکړینو بس یو دې پکې پاتې شو ولې طبیعت خنو استکبار غرور وک وکانه منل کافرین او کې د کافرانو نه دا دی چا نشته علم نشتا ده قاله یا ابلیس و وی اللہ چه ما من آکان تس جده لما خلقتو بیدئی سوشی من اکڑی چی سجده ده و نکڑا اغا آدم علیہ السلام تا چی ما پخپل و دوار و لاسو پیدا کرده تددد شاننا نی خبرو خبر باشی سوشی من اکڑی الله ته تا حبتا وخلقو كيخا. نوية أم كنت من او خان کو ته احقار کوي ښا استکبرتا لایق نه ویلو ی دی وکړه ام کونتمین العالین او کنه رښتیا څه ډیر وچا ته وچا ته هان کو نه قال انا خیر منهو او یو چاو کنه زبه تر یم دزنه خلقتنی من نارین زده پیدا کړم د ورنه او خلقته من توین او د دې پیدا کړې د خاتنه چرته ورو چرته حټان قَالَهُ اَلَّا فَخْرُجُ مِنْهَا چینکار دیوکو لوی دیوکران اوزا دی زینداد لوی ہے زینده فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تَرَتَ لِشَوِي فَإِنَّا عَلَيْكَ لَعَنَتِ يَو بِشَكَتَابًا لِبَا لَعَنَتِ زَمَا إِلَا يَوْمِ الدِّين تر قیامت ترواز پوری اب یاب عذابی نو قَالَ رَبِّ فَانُذِرْنِي إِلَا يَوْمِ وی ابلیس عزماربا ما ته انتظار را کا محلت ته مهلت را کا ترغه چې بیا خلق ژوندې کول شي ابلیسم په ویچول نه چانه بسوال نه کوي بل څوک سکول شي نو ربي فانذرنی ویخه قالاوی الله فینک من المنذرین ابیشک تاسو مهلت در کړی شوې ده الایوم الوقتل معلوم سر هغه راځي پوری چې هغه وخت معلوم دي اولش پیله چې سر ورټول پنا کیږي قالا فبعزتكا نو وی شیطان چې قسم می دیستا په عزت باندې پرغم پوي کنه چې سوګان بسره د الله په ذات باندې په صفت باندې کوي قلوی بابا باندې بغوس باندې پدې قسم خو عبادت ته عز کا قسمې ديستا په زته پلوې لوغو ی جمع نه چې مخهګمراکم به د خلک ټول اللهعب کمې نومل م خلص مګر نه بندیانستا په دی کې چې خال کړي شوي دي م خلصین چغېله پهلو کې خلاصه چول شوي دی محدین برانه نو قال الح نو الله یقینیدہ او اعزاز ما مخلصین سره جمعہ کوموا ادا کړی دا هغه یقینیدہ چې ریبه بچی ولحق اقول او حق دا وینځمن ریشتیاو یما هغه دلیل عمل ان جهنم جهنم خارډ کوم با جهنم مین کا استانا ومم من تابع کا او دا چانه جستا تاوی دار کیمنه پدی خلق کی اجم په یانم کې تا سوي ټول منکا ستا زرિયته او اولاد او تا وي او دې انسانانو چې ستاسو تاويداري کړی قل ما اسلكم علی من اجر هو یا چې نه غواړم ستاسو نه په دې دین باندې په دې دعوت باندې چې حاضر وایو ځو او ما من المتکلفین او نیم زو پذین کې زان نه جوړون کې متکلف او مبتدیع دي چې زان نه جوړ کړي خلکو له تکلیف ورکي نه زان نه سن جوړو ما او یا نیم زو چې ان غوښتونکو انه وی لا ذکر للعالمین ندیدا قران مګر پند پاره ذ مخلوقات و تعالی موږ نه نبا اهو او الحم حاضرور به ضرور بزرور. تسو پوشه د دې په حال باندې د قران په خبر باندې چې د څنګه کتابو بعدهین لګون دې رستو د موت سره به تاسو دې په حقیقت باندې کویشه